Papagalul verde. Pista 3. N-am mai avut niciun scrupul când am intrat în micul salon care se afla înaintea camerei mamei mele, mătușa vizibil hotărâtă să vorbească de papagal, iar eu purtând în mine dorința ca un copil spartan care duce o vulpe. Rămasă singură în buduar, am început prin a-mi lipi urechea de chei, Nu făcusem asta niciodată Îi văzusem pe servitori, dar nu mi se păruse că merita bătaia de cap de a fi prinsă în această situație umilitoare Dragă Alex, spunea mama cu o voce stinsă Mai încolo, te rog, să așteptăm ziua ei de naștere, Crăciunul sau Anul Nou O să le întrebi pe tatăl ei când se va întoarce din Rusia Mama nu spusese nu hit sau dublu, totul sau nimic. Viața mea devenise cea a unui jucător înrăit cu toate superstițiile care o întovărășesc. Fericirea mea depindea de forțe asupra cărora recunoșteam că nu aveam niciun control. Aveam să câștig papagalul verde? Al avea însemna să trăiesc, a nu avea însemna să mor. Viitorul îmi apărea când drept o arcă triunfală, deschizându-se asupra unui drum ce ducea la paradis, un drum de spumă, un paradis de catifea, colorat de nuanțele fermecătoare ale păsării, când un hău negru. Noaptea mă chinuiau spaime, mă și mă repezeam la picioarele lui Hristos. Eram obosită de rugăciuni și totuși ceva se revolta în mine împotriva acestei sclavii și a dureroasei dorință de care sufeream fără să vi fost vinovată. Dumnezeu era acela care începuse jocul, îmi trimisese papagalul verde, voi să-l revăd. Îmi îngăduise ca să fie de vânzare și ca mătușa să dorească să-mi Nu eram vinovată de tentația avută, fiindcă știam că o exigență egală răspundea în inima mea acestei provocări a destinului. Ceream în genunchi papagalul verde și mi-am dat seama că Dumnezeu a înțeles că pasărea mi se cuvenea și că, după ce a săpat un hău, avea obligația să-l umple. Cam pe atunci a sosit în casa noastră o tânără franțuzoică, domnișoara Vignon, noua noastră institutoare și care a devenit oarecum confidenta mea. Mulțumită ei, mă duceam de două-trei ori în oraș pentru a-mi vedea pasărea. Acest gen de plimbare nu era de obicei interzis, se temeau în ce ne privește de epidemii, de rujeolă, tuse convulsivă, scarlatină sau, și mai rău, veselia contagioasă a străzilor. Pricepută și cu suflet bun, domnișoara Vinio a pretextat că trebuia să aleagă chiar ea cărțile de școală la librăria banchei, iar asta ne oferea prilejul de a trece de mai multe ori pe riu Mazagran prin fața magazinului cu roșu. Zăream de departe obiectul tuturor dorințelor mele. Semăna cu o bucată de gazon la soare, strălucea, trâncănea, alerga pe micul trapez, executând mii de mișcări frumoase și cu atât mai frumoase cu cât erau tot timpul aceleași. Apropiându-mă și mai mult, nu numai că îl vedeam mai bine, dar mă vedeam în el reflectată în acel ochi rotund, o oglindă de aur cu o bordură roșie în sipetul lui de piele groasă și albă, și eram fascinată în același timp de propria mea imagine și de prostia irezistibilă exprimată de acest ochi seducător. Aceste clipe în care mă delectam la vederea dragostei mele erau urmată de zile îngrozitoare când îi duceam dorul, mai infometată după ce mă hrănisem, așa cum se întâmplă după marile desmățuri sentimentale. Imaginația mea dispunea de resurse, de gâde. Îmi reprezenta în primul rând, cu o logică dezolantă, o serie de evenimente care tocmai îmi zdrobiseră speranța. Mătușa Alex fusese rechemată în mai înainte de a apuca să-mi dea papagalul. Tatăl meu nu se întorcea din Rusia decât după epoca darurilor. Urma să fiu trimisă în acea mănăstire din Belgia, unde își făceau educația surorile mele mai mari. În fine, era improbabil ca o pasăre atât de încântătoare să poată rămâne o zi mai mult în vitrina unui magazin, fără ca cineva să nu o cumpere pentru a-și ferici viața. Cântăritul fiecareia dintre aceste posibilități îmi dădea senzația unei arsuri. În clipa însă când durerea devenită prea puternică urma să triumfe asupra sentimentului creat, imaginația mea, expertă în arta de a controla pe cel torturat în interesul torturii, intervenea delicat. Înconjura ființa arsă de vie care devenisem răcoare -core plăcută, distila un leac potrivit fiecarea din rănile mele și le vindeca provizoriu pe toate. Un spirit calmant mă informa că iahtul mătușii Alex n-avea să fie reparat mai înainte de sfârșitul lunii martie și n-avea să plece la decât la începutul lui Aprilie. O telegramă avea să anunțe mâine sosirea tatălui meu. Eram prea tânără pentru a fi trimisă la mănăstire. În fine, vânzătorul de păsări, convins că papagalul verde valora o groază de bani și crezând că doar doamna englezoaică era în stare să-i dea acea sumă și prea atașat de pasărea lui pentru a o vinde pe nimica toată, avea să refuze să facă un târg cu altcineva. Mirajul perfid al fericirii se recompunea încet și, la fel cum un copil reface un castel de nisip pe care l-a distrus, tot așa și eu reconstruiam în mintea mea speranța după ce o distrusesem mai înainte. Imaginația mea arăta într-o străfulgerare că pasărea mă aparținea și această clipă scurtă era de ajuns să schimbe fața vieții mele. Apoi recădeam în mrejele îndoielii, încrederea mă părăsea. Pasărea, atât de tandru chemată, se îndepărta de mine. Devenea un vistă de dimineață pe orizontul pal al mării, se pierdea în nori, avea să dispară în nori unde îmi pierduse fratele. Măhnirii, de a abandonată i-a urmat în curând durerea chinuitoare a dorinței revenite. Nu spera, dorința e o pasăre la pace. Mătușa Alex era întotdeauna lângă noi. Tata s-a întors din Rusia, Crăciunul și Anul Nou au trecut, cele două Crăciunuri și cele două zile de Anul Nou. Sărbătorile catolice și ortodoxe se succed la o distanță de 13 zile, reînnoindu-mi tortura speranței și chinul dezamăgirii de patru ori. Nimeni din casă nu părea să se îndoiască de faptul că așteptam un cadou pe care nu-l primisem. Singura domnișoara Vignon, noua institutoare, încerca să mă vindece de pasiunea mea, întrucât ajunsese să creadă acum că mătușa mea renunțase să-mi mai îndeplinească dorința. Aceste păsări au reputația de a fi proaste, îmi spunea ea, între altele sunt și răutăcioase. Rod tot ce le cade la îndemână. Nașa mea, care locuia la Naunt, avea un papagal pe care îl lăsa să iasă din Colivie. Într-o zi, când rămăsese singur în cameră și în libertate, papagalul a ciugulit pălăria de blană pe care stăpâna lui o purta duminica. În fiecare an își pierd toate penele și devin pe cât de urâți la vedere, pe cât sunt de plictisitor de ascultat. Uneori le apare o umflătură pe limbă și atunci mor. Repetă tot timpul același lucru, mușcăturile lor sunt otrăvitoare, nu se atașează de nimeni. Scumpa mea institutoare cu care învățam fabulele lui Lafontaine credea că mă va convinge cu discursul ei că frumosul meu papagal era prea verde. Nu sunt însă o vulpe gasconă și, cu atât mai puțin, una normandă și nu mă înjosesc atât de mult încât să disprețuiesc ceea ce nu pot obține. Îndepărtez fiecare din argumentele ei. Se contează lipsa de inteligență la o ființă în care țâșnește geniul vieții, care strălucește, care vorbește și tace. Buna mea, vinio nu se îndoiește deloc de faptul că dacă papagalul mi-ar fi mâncat toate pălăriile, ca și pe ale ei, nu mi-ar fi apărut mai puțin încântător ai reproșa că repetă tot timpul același lucru, mi se pare cel mai josnic reproș. În jurul mesei familiei nu revin oare cu regularitate aceleași cuvinte. Părinții mei nu spun oare tot timpul. A, dacă Sașa ar fi trăit. Și când o să ne revedem micul nostru înger? În ce privește atașamentul, micul papagal m-a ales cel puțin în acea faimoasă dimineață. N-are decât să se atașeze de mine cu ghearele și cu ciocul. O mușcătură de-a lui mi-ar face mai puțin rău decât această dorință de care sufă Ziua de naștere a sosit în cele din urmă Aniversarea nașterii și a celei mai mari dureri au să se împletească de acum înainte Mi-am petrecut toată noaptea dinainte rugându-mă Era o veche pentru mine și, fără ca cineva să bage de seamă, postisem Educația mea creștină îmi inspira firește practici Al căror efect miraculos îl așteptam cu inima încărcată de speranțe Domnișoara Vignon, care surprinsese cu o zi mai devreme ordinele date de mătușa Alex, mi le comunicase. Puteam, deci, să mă las pradă dorințelor, o mare e în urcare și care a doua zi avea să mă arunce ca pe o naufragiată fericită pe țărmurile paradisului. Am văzut cum se crapă de ziua. Nu mă suiam la loc în pat, decât pentru a răvăși și a coborâ din el imediat. La ora obișnuită de sculare a copiilor, Bona a venit să tragă perdelele pe care tocmai le închisesem. Când am intrat în sufragerie ca să-mi iau micul dejun, am văzut prin ușa cu sticlă de la verandă, deschisă spre parc, pe vânzătorul de păsări care venea pe jos, pe cărarea dintre tamarisc, pe care noi o numeam drumul poștalionului. Ținea în echilibru la capătul unui baston colivia în care pasărea stătea liniștită. Un copil, ca un paș de dresor de șoim, el urma ducând strapezul, lănțucul și un păhărel scund. Toate ușile casei se deschiseră larg în fața oaspetelui așteptat. Un servitor s-a repezit să o înștiințeze pe mătușa Alex. Mă simțeam cuprinsă de fericire, incapabilă să vorbesc sau să fac o mișcare. Nu îndrăsneam să înaintez. Am încercat să mă pitesc în dosul glasvandului, fiindu-mi rușina de fericirea mea și scandalizată ca o îndrăgostită prea tânără care se pomenește cerută în căsătorie. Vânzătorul de păsări m zărit. Era la curent nici vorbă cu povestea mea. A pus jos Olivia și mi-a spus Apropiați-vă, domnișoară, și scârpinați l în cap. E domesticit. Am vârât degetul printre barele aurite și am simțit cum mi se încordează gâtlejul. Păsărea dansa un fel de pas spaniol și început să alerge pe bara ei în mare grabă. Își întinse gâtul înainte și se opri în așteptarea plăcerii. Atunci am îndrăsnit să-mi degetul pe micul lui craniu turtit printre penele fine ca un gazon tot mai aproape de ciocul temut. Ceea ce s-a petrecut apoi a ținut doar cât lumina alba a fulgerului care precede cu puțin tunetul. Ne aflam încă în anticameră, mătușa Alex, vânzătorul de păsări, și cu mine. Țineam Colivian în mână. S-a deschis o ușă, cea de la bibliotecă. A apărut tata care a făcut câțiva pași spre noi, vânturând un ziar. Talia lui înaltă e puțin curbată, a lăsat să-i cadă lor nionul, are o privire vagă, părul răvășit, barba în dezordine și expresia năucă, tipică oamenilor care și-au întrerupt lectura în care erau cufundați, ca într-un somn plin de vise. Draga mea, Alex a spus el, te implor, nu da acest papagal copilului, capriciul ei e absurd. Simt că mă scufund, mă înnec în mare, apa mă orbește și mă asurzește, apa urcă și eu cobor în ea și se strânge în jurul meu, iar prin grosimea ei fremătătoare aud vocea tatălui meu care continua pe același ton. Citește această cronică medicală din ziarul timpul, draga mea Alex Ai să vezi o întreagă familie contaminată de un papagal tuberculos Un papagal a pricinuit moartea a 17 persoane din aceeași casă Aceste animale sunt în stare să împrăștie difteria Știi că e boala de care a murit fiul meu Mătușa nu-i răspunde, vânzătorul de păsări nu vorbește nici el, nimeni nu va spune cuvintele necesare pentru a mă salva. Tata se apropie de vânzătorul de păsări și îi face semn să ia papagalul. Aveau să-i dea un bacșiș pentru deranj. Omul salută, își îndoie spinarea, își reia marfa și se îndreaptă spre bucătărie, ținând în față Colivia. Tata se întoarce în odaia lui de lucru, iar mătușa îl urmează. Portiera cade în urma lor. Sunt singura, nu mai am nimic. Capitolul 5 cum îți revii din toate. În noaptea dinaintea vechei, avusesem un vis. Fugeam urmărită printr-o pădure mare și tristă. Mă urmăreau cavaleri. Dezbrăcată cu părul vâlvoi, alergam din toate puterile spre ultimul meu refugiu, o căsuță într-un luminiș, ascunsă de arbori foarte bătrâni și cu uși care se puteau baricada. Am trecut pragul dintr-un salt, am urcat în viteză scara, am traversat o cameră goală, am fugit spre fereastra deschisă și acolo, simțind că urmărirea nu încetase și că acei cavaleri învinseseră distanța și ușile și că între timp suflul alergăturilor îmi atingea gâtul, am voit mai degrabă să mor brusc decât să fiu ajunsă din urmă de ei și atunci m-am aruncat pe fereastră. Acest vis nu semăna deloc cu cel avut în ziua fatală când am posedat și am pierdut în aceeași clipă papagalul verde. Am fost însă, ca să spun așa, prevenită în vis că, odată aflată în împrejurări extreme, între durerea de a fi prinsă și cea de a muri, am să aleg moartea. Prizoniera a nefericirii, în loc să o îndur, eram gata să evadez. Ce mă frământa pe atunci? Nu eram oare victima neștiutoare a febrei tifoide care avea să se declare peste câteva zile? Toate accidentele sunt pregătite, există înainte de a avea loc, revoluțiile se desăvârșesc înainte de a începe. În clipa când ușa biroului s-a închis în dosul vânzătorului de păsări, m-am repezit în sus pe scări în camera mea. Apartamentul copiilor, aflat la etajul al doilea al casei, pe partea dinspre mare, era pe jumătate gol de când plecaseră de acasă surorile mele mai mari. Am am intrat în apartament, continuând să alerg la fel ca în vis, am împins mai multe uși, am năvălit în camera mea și am deschis geamurile. Sub fereastră, începuseră să înflorească martu fișuri de cameli, aproape niște pomi. Nu știu de ce, mi s-a părut că îmi vor frâna căderea. Am auzit scomote în camera de așternuturi de lângă a mea. Nianca cânta un cântec rusesc pentru a adormit copiii. Soarele și luna erau frate și soră, balalaica, niem balalaica. Oare teama de a nu strica frumoasele camelii înflorite m-a reținut când m-am aplecat asupra lor? În visul pe care l-avusesem, cădeam de la o mică înălțime, dar pe pământ tare și eram sigură că aveam să mă zdrobesc. M-am îndepărtat de pervazul ferestrei. În alcovul din camera mea a târnat de cărligul perdelei împotriva țânțarilor, alături de crucifixul meu, o coartă de sărit ca un fel de ex-voto. Îl pusesem acolo după o ceartă îngrozitoare cu olga cea răutăcioasă. Coarda aparținea surorilor mele mai mari, mi-o dăduseră la plecarea lor. Olga m-a amenințat tot timpul care să-mi o ia. Nu se pricepea să sară coarda și nu-i plăcea să facă eforturi, dar cum eu săream foarte bine, Olga încerca să mă împiedice. Ușurința mea o supăra, agilitatea mea o epuiza, greoaie și leneșă nu mă putea urmări nici măcar cu privirea. Născută dintr-o mater lacrimosa, ranchiuna-i desfigura sufletul și chipul. Nu știam pe atunci că va trebui să-i iert într-o zi răutatea, rezultatul unei dureri al cărui izvor era în altă parte. M-am suit pe un scaun pentru a ajunge la coarda atât de disputată și pe care o lăsasem în lui Dumnezeu în speranța de a o speria pe Olga. M-a amenințat tot timpul că avea să intre în cameră și să taie coarda în bucăți cu niște foarfece furate. Acționam fără teamă. Imaginea unei fapte uitate, veche de mai bine de un an, mă preocupa în acea clipă și se reflecta cu o limpezime prodigioasă. În primăvara trecută, un om se spânzurase în pădurea din Calausa. Bonele se duseseră să-l vadă și, în ciuda interdicției formale din partea părinților, povestiseră deseori despre asta, dar pe șoptite, așa că ajunsesem să știm tot ceea ce ele ar fi trebuit să ne ascundă cu grijă. Spânzuratul era un tânăr poștaș de la țară, cunoscut de toată lumea acasă, căci ne aducea scrisorile. Într-o seară din luna aprilie, îmbătat de vin sau de tristețe, nu s-a aflat niciodată sigur la ieșirea din parc își Sprijinise bicicleta de un arbore mare în dosul grădinii de zarzavaturi și se înălțase până la craca cea mai înaltă, își trecuse frânghia de gât. Miss Gray declarase că era neurastenic, iar bonele că era îndrăgostit, două cuvinte al căror înțeles m-am chinuit în zadar să-l înțeleg. Medicul de familie întrebat de mine, se supărase și am descoperit cu acest prilej că nu trebuie să afli totul. În noaptea când s-a întâmplat, nimeni nu a avut să se nicio îndoială, până când, în dimineața următoare, grădinarul, ducându-se la lucru, zărise bicicleta părăsită și pe tânărul poștaș care se legăna în pom. Doar pe chinezii doamnei din Calausa le lătraseră toată noaptea ca și cum ar fi bănuit ceva. Prinsă încă în vârtejul visului, am scăpat din cameră luând frânghia cu mine. Nianca, văzându-mă că trec prin fața ușii ei, pe care au ținat tot timpul deschisă, ca pe o cursă pentru copii, a strigat la trecerea mea. Unde alergea așa porumbița mea? În grădină, Nianca, ca să sar coarda. M-am dus până în acel loc din parc unde obișnuiau să atârne vara hamacul mamei. Un pin uriaș cu ramuri eșalonate mi se păruse din când în când un fel de scara a lui Iacob înălțată la cer, pe care urma să coboare Sașa împreună cu îngerii. Aveam să mă folosesc acum de acest arbore profetic pentru a părăsi lumea. Frânghia era rece în jurul gâtului meu. Eram încă amețită de atâta alergat." Domnișoara Vignon a fost cea care m-a surprins și a desfăcut frânghia M-a luat în brațe, deși eram grea și lungă la cei nouă ani ai mei Groaza îi dăduse forțe Nu-mi mai amintesc deloc de tot ce a urmat unei mari crize de lacrimi Pe care am avut-o când mi-am recapătat conștiința Mă puse sără în pat, deliram la sosirea medicului A declarat că eram amenințată de o febră tifoidă care dospea de câteva zile Exaltarea mea din ziua precedentă, ca și din cele următoare, nu era decât un indice al bolii Boala mea a fost lungă. Am făcut-o într-o izolare adâncă. Mama unei numeroase familii trebuie să renunțe să îngrijească pe acel copil care cade victima unei boli primejdioase. de deseori că mama și tata nu-l părăsiseră pe fratele meu ziua și noaptea în timpul febrei difterice de care murise. Pe atunci pe noi nu ne mai vedeau. Singura domnișoara Vignon mă veghea cu un devotament cu atât mai admirabil cu cât era tânără, nou sosită în casă și nu ne datora nimic." Am fost trimisă să-mi petrec convalescența la o familie de ruși înrudiți cu noi și care locuiau la can. Am cunoscut acolo primul meu succes. Am văzut bărbatul care avea să mă ia de soție peste câțiva ani. Avea 30 de ani, iar eu 10. Părinții lui plângeau o fică de vârsta mea, în amintirea căreia mă îngrijeau, mă mângâiau, așa cum nu fusesem niciodată în familia mea. Când m-am întors la biariț, crescuse mult și mă întărisem mult. Părul tăiat scurt în timpul bolii crescuse din abundență și, după părerea generală, devenisem mai frumoasă. Schimbarea morală era însă și mai mare. Am devenit indiferentă și am devenit veselă. Așa cum organismul meu omorâse germenele tifosului, tot așa ucisesem și eu în mine germenele dorinței. Îmi jurasem să nu mai doresc nimic și, de fapt, mă simțeam complet neputincioasă să mai doresc ceva. E o boală care nu mai revine niciodată, i-a spus mamei medicul nostru. Fica dumneavoastră e imunizată pentru tot restul vieții. Partea a doua, capitolul 1, singurătatea de la Anglet. Cunoștințele topografice ale locuitorilor din Biariț se întind în general de la coasta bască la Porviu, de la stânga Fecioarei la piața Sfânta Eugenia, de la Casino la Plaja Mare. Când e vorba de excursii, știința itinerariilor merge mult mai departe, de la Amde la Saint-Jean-de-Luz, de la Bayonne la Bar, de la Adur și Combo până în Spania. Dar aproape nimeni, dacă întrebați de drumul la singurătatea din Angle, n-are să știe să vă conducă. Aș fi reușit cu ochi închiși să recunosc acest drum între toate drumurile de pe lume. Nici unul n-are ca el puterea deosebită de a înnăbuși zgomotul pașilor. Când îl parcurgeam în copilărie, aveam impresia că nisipul alb foarte fin din care era făcut avea să înceapă să se miște și că, surd de la toate chemările lumii, aveam să mă îngrop într-o tăcere adâncă. Pentru a ajunge la această pistă mută, trebuie traversată o grădină de pini maritimi care intersectează și alte drumuri. Un panou pe mâna stângă indică poteca spre camera de dragoste și cei ce se plimbă o iau de obicei pe acolo. Mama și cu mine o apucam la dreapta, pe o alee marginită de un rambleu plantat cu liliac. Poschetele înflorite mă speriau, în alte și albe, ca niște fantome în înserarea pădurii. Le numeam Lăcrimioarele Uriașului. Soseam cu trăsura până la impasul tăcerii O barieră de lemn pusă în față Împiedica trecerea cailor Oamenii care merg pe jos Sunt singurii care au acces la drumul Care înnăbușesc gomotele Nu e călcat decât de pașomenești Când l-ai parcurs cam jumătate Dai de un panou care recomandă Vizitatorilor să vorbească în șoaptă Sfat inutil, voluptatea tăcerii care i-a cuprins între timp îi face să nu mai aibă chef să vorbească. Nimic nu apără intrarea în singurătatea din Anglei, poate doar singurătatea, Nicio o portăreasă, nicio o soră care să te plimbe, nici un clopot care să anunțe sosirea intrușilor, nici vor și nici broască. Te oprești, eziți și dacă îndrăsnești trebuie să împingi pe nisip o poartă de lemn care se sucește tăcută pe balamale. Treci pe lângă o clădire din care doar acoperișul se ridică deasupra unui zid de camelii tăiate ca un gard viu. Atunci când înfloresc, sosirea acolo e admirabilă, căci toate cameliile sunt roșii. După ce au înflorit, sosirea e și mai frumoasă. Petalele cad toate înainte de a se ofili. Își păstrează mult timp prospețimea de marmură. Te înfunzi pe un drum de porfir. Două călugărițe îmbrăcate în negru, care nu aparțin ordinului Bernardinelor, locuiesc într-o căsuță așezată în așa fel ca să poată supraveghea intrarea în adevărata singurătate. Întâmpină pe vizitatori și, în timp ce una previne pe singuratice de prezența profanilor, cealaltă îi întovărășește prin această tebă. Deschide întotdeauna ușa unei celule strâmte din acest stup, le atrage atenția că e de o simplicitate extremă, dezvăluie un colț al patului făcut din tăbli, îl bate cu deget, pentru a răsuna ca un coștiug și spune, satisfăcută că a lămurit lumea, această celulă e locuită. Apoi le arată trapeza, o lungă cocioabă, având pe jos nisip în loc de dușumea, ferestre mici și fără geam luminează încăperea, pe o masă de lemn alb lungă și joasă, o strachină, o lingură din merișor și o cană cu apă formează tacâmul. Nici o bancă sau scaun, bernardinele mănâncă în picioare. Miercurea mănâncă în genunchi, spune că lugărița însărcinată să comenteze regula căreia doar ea însoțitoare, singurele în incinta nu îi dau ascultare. Ai crede că e vorba de o furnică pe care se explice unui al treilea viața albinelor. Se urcă din nou la vorbitor, un fel de cabana de stinghi, de unde odată pe an aceste voluntare mute își calcă legământul de tăcere pentru a vorbi cu rudele lor. Capela minunată unde își fac rugăciunile, care nu trebuie să fie nici cântate și nici vorbite, ci distilate interior, cam în floare. Grădina unde își îngrijesc până la nesfârșit mormântul cu o lopată de gropare în mână. La vârsta de 10 ani sunt datorită mamei obișnuită cu singurătatea din Anglie. Venim aici atât de des încât călugărița de pază ne lasă să rătăcim în voie, sigură că nu o să tulburăm tăcerea. Dacă întâlnim la colțul unei alei o bernardina asemănătoare unui sac de lână acoperit cu o pălărie de grădinar, nu încercăm să-i vedem chipul ascuns sub acea rogojină și nici să adresăm cuvântul acestui sac. Nu suntem turiste pline de curiozitate, lipsite de delicatețe, ci adevărate prietene ale Sfântului Bernard și ale singuraticilor la fel ca noi. La întoarcerea mea de la Can, după convalescență, mărim numărul de vizite. Mama mă duce la singurătatea din Anglie, pretextând că mulțumește Sfintei Fecioare că mi-a salvat viața. În realitate, reînăiește un legământ căruia trebuie să-i adaug rugăciunile mele nevinovate. O zi pe săptămână intrăm la ora convenită, împreună cu călugărița de pază, în capela Ex Voto, unde începem să ne rugăm înaintea acestei ciudate fecioare spaniole, care seamănă cu sa Eugenia. Nota: Eugenia Maria de Montijo de Guzman, 1826-1920, împărăteasa Franței, soția lui Napoleon al III-lea. Am încheiat nota. Capela e o colibă cu un acoperiș de paise mânând cu coceabele pe care le mai vezi prin vechile grădini de la țară. Ca toate construcțiile de la Anglie, coceaba e construită pe nisip, ridicată chiar pe deșert. Tavanul e atât de scund, încât o persoană înaltă îl poate atinge ridicând brațele la cer. Genunchii celor ce se roagă fac gropi rotunde în nisipul pe care, la sculare, trebuie să-l netezească. O inscripție atârnată la dreapta ușii atestă că în această capelă, împăratul Napoleon al III-lea și împărăteasa Eugenia au venit să facă un legământ pentru a obține de la fecioara singurătății de la Anglie nașterea unui Legământul a fost îndeplinit atunci când, în 1856, s-a născut prințul imperial. De de sub întind numele altor vizitatori ilustri veniți și ei să se încline și să se roage în această colibă sfântă. Victoria, regina Marii Britanii și a Irlandei, Frederica, Prințesa de Hanovra, prințul Dugal, prinții de Prusia, marii duci de Hesa și ai Rusiei, regele Spaniei. Îmi plăcea să repet aceste nume evocatoare de alte locuri, de alte climate și de vegetații necunoscute. La lectura lor, mă lansam în asociații de idei care mai toate se refereau la recnul vegetal. Regina Victoria îmi apărea ca un nufăr enorm din Ciad, în interiorul căruia putea să navigheze un copil stând jos. Hanovra reprezenta, nu știu de ce, o floare de cânepă. Prusia era o albăstrea, de aceeași culoare albastră ca și numele. Gal era un fel de nucă foarte tare care crește în stejari și din care se face cerneală. Mari duci erau niște bufnițe cu jambiere care miroseau ca întreaga rusie, a piele tăbăcită și a violete. În fine, regele Spaniei îmi apărea ca o mare floare de rodie, roșie cum e coralul, frumoasă ca o bijuterie și asemănătoare celei date de un bătrân negustor ambulant la ieșirea de la vecernie, drept semn de prietenie pentru părul meu lung și blond. Îmi închipuiam un mic poem în legătură cu fiecare din aceste nume și îl recitam apoi pe șoptite. Aveam tot timpul să mă las pradă acestor jocuri cu flori, ale căror reguli ciudate le inventam singură, căci în capela unde stăteam în genunchi, o dată pe săptămână alături de mama, nu mă rugam și mă prefăceam doar că mă rog. Nebunia de a dori ceva și de a voi să-l obții, ca și ideea de a te ruga pentru asta la cer, îmi apăreau ca o slăbiciune urâtă de care eu una mă vindecasem pentru totdeauna. Nu am jachă ce cerusăm cu atâtă ardoare, papagalul meu verde și apoi dezamăgirea din care aproape murisem. Împărăteasa însă, care se arunca să îngenunche în fața acelui al fecioarei pe care îl implora acum mama, îi primise răsplata, dar la ce servise, căci acest fiu, obiectul tuturor legămintelor, avea să moară în exil de rana lăsată de o săgeată otrăvită, o nenorocire cuprinsă chiar în fericire și care anulă rugăciunea îndeplinită și ridicolă făcută în exvoto. Notă. Eugen Louis Napoleon, 1865-1879, fiul lui Napoleon al III-lea și al Eugeniei de Montijo, a murit într-o campanie militară în Africa împotriva unui trib de Zulu. Am încheiat nota. De ce mă încăpățânesc să doresc atunci când, dacă obțin ceea ce vreau, nu sunt sigură că o voi păstra? Copleșită, inima nu oferă deloc siguranța trădărilor soartei. Alături de mama care continuă să implore pe Sfânta Fecioară să-i redea pe Sașa, acum când va aduce pe lume un nou copil, mă păzesc să nu intervin. Pretextez zăduful neplăcut din capela unde aerul e înnebușitor din pricina acoperișului jos și a nisipului arzător. Este acolo și cer îngăduința să termin rugăciunile în grădină. Ca să fiu sinceră, nici măcar nu le-am început. Nu fac decât să recit versuri față de rugăciunile ei făcute pe matănii și ragul meu de matănii nu mai e pentru mine decât un îndreptar poetic. Împing o ușă din fundul grădinii și pătrund în cimitirul Bernardinelor. Oricât ar părea de ciudat, este locul de pe lume unde îmi place cel mai mult să fiu. În acest spațiu închis am un sentiment de liniște încântătoare. Mă simt la adăpost de orice, bine și eliberată. O alee de echiparoș desparte acest mic deșert restrâns cu ajutorul unui gard de uluci. La dreapta și la stânga se aliniază dunele regulate în forma unui trup întins pe ele. Îți vine să că bernartinele, s-au apucat să facă un dreptunghi de nisip, folosind drept model în locul unei găleți un mic coșciug răsturnat. Apoi, de-a lungul prăjiturilor de nisip, au desenat o cruce cu ajutorul scoicilor albe. Mătura Mareei în creștere era de ajuns ca să facă să dispare într-o clipă aceste opere copilărești. Am văzut de atunci cimitirele faimoase de la Constantinopol ca și turnurile tăcerii construite de Ghebr în deșerturile Asiei. Notă Ghebr, nume dat persanilor rămași credincioși credinței mazdeiste după trecerea în masă la mahomedanism. Am încheiat nota. Nu mi-au dat sentimentul la fel de viu de egalitate înaintea morții ca cel simțit pe vremuri printre mormintele călugărițelor Bernardine de la Angle, ridicate pe nisip cu ajutorul nisipului și atât de șubrede încât un copil ar fi putut să le șteargă cu o simplă mișcare a palmei până și urmele. În acest loc de odihnă, pregătit de persoane preocupate doar să dispară, vin să iau odată pe săptămână o lecție de indiferență de care am să-mi amintesc toată viața. În acest timp, mama prosternată cere încă cerului să-i redea acest fiu care-i fusese acordat, apoi luat. Își închipuie că printr-un fel de echilibru misterios bazat pe o compensație necesară, Sfânta Fecioară, legată de ființe care au renunțat la tot, trebuie să se arate deosebit de atentă implorărilor acelora care vor să primească ceva de la ea. Într-o zi când îmi simțeam sufletul impregnat de acest parfum fericit al tăcerii respirate la mănăstire, i-am spus mamei, ce n-aș da să fiu călugăriță Bernardină. Mama mă ia în serios, crezând în vocația mea și mă strânge la piept, un gest atât de nou pentru mine, încât mi-a pricinuit mai multă teamă decât plăcere. Dacă mi-îngăduie să îndeplinească îndeplinesc dorința, dacă mama mă poate oferi drept jertfă, dându-mă în dar fecioarei de la Angle, n-are oare dreptul să aștepte o recompensă pentru acest sacrificiu? Pe drumul de întoarcere acasă în acea zi, urmând poteca crinilor, mama era convinsă că mă oferisem pentru a-mi recâștiga fratele, iar eu știam că îi cedasem complet și pentru totdeauna. Capitolul 2. Unde apare Mari? Mari s-a născut la 10 ani după mine și încetasem să mai trăiesc în clipa când ea și-a început viața. Ca un copil de vârsta mea, plin de vigoare și de sănătate, victima unei bolne prevăzute, să se poată simți lovit în sentimente atât de grav încât să nu-și mai revină vreodată, e un lucru care depășește imaginația. Și totuși în asta a constat accidentul moral care mi s-a întâmplat și în cadrul căruia am fost conștientă că mi am pierdut calitatea de a mai spera, așa cum pot să pierz într-o catastrofă fizică capacitatea de a vedea sau de a auzi Peste 17 ani, Marie avea să-mi spună Tu care ai totul și nu mai dorești nimic altceva în clipa când s-a născut, este adevărat că nu mai doream nimic, renunțasem la voință și trăiam absolut fără dorință, echivalentul lui anul nu trăi. Această stare de renunțare, legată de avantaje firești, avea să-mi producă o viață plină de succese, care, nefiind nici așteptate și nici urmărite, m-au lăsat indiferentă și detașată, încât mă întrebam cum aș putea să îmbătrânesc fără să fi avut ceva care să-mi marcheze viața. Pe vremea când Marie trebuia să se nască, fusesem îndepărtată de acasă pentru ca prezent. Noastră să nu tulbure sosirea Îngerului, care de data asta ne va aduce fratele. Atentă la conversația servitorilor, care îmi dăduse de înțeles că să nu se ridicase la cer, ci că murise cu adevărat ca toată lumea, am aflat apoi că medicul stătea în camera mea, iar infirmiera încea a surorilor mele. Am fost trimise la Calausa, în apropiere de Marion, la o amică a părinților. Acolo a venit tata să ne ia într-o dimineață veselă de iarnă, iar noi am privit mașina lui sumbră trecând pe drumul însorit, întrebându-ne ce știr ne aducea. Am ghicit după felul trist cum își agita mâna că nu ne aducea nicio veste fericită. Pentru a treia oară și ultima dată cerul spusese nu. Copiilor, aveți o surioară, ne-a anunțat tata, se va numi Mari. Am acceptat-o pe Marie și am fost singura care a acceptat-o în casa noastră. Mama plângea fără încetare și refuza să vadă copilul care-i distrusese speranțele. Dezamăgirea cuprinsese pe cei mici și pe cei mari, de la tata până la ultimul servitor. Nianca se jelea că n-aveam să mai vedem rodată Rusia și el blestema pe papa, pe cea de la Lurd, pe Sfânta Fecioară a catolicilor și ziua când se născuse. Mama, trecuse de 40 de ani, toți erau de acord că trebuia să se renunțe la ideea de a vedea pe sașa revenind pe lume și că în fond refuzul dur al cerului se manifestase prin mari. Doica a primit instrucțiuni să înlătură din scute ce frumoasele funde albastre sortite a fiu care nu era mari. I-au dat vechile noastre panglici roz. Nimeni nu se uita la ea. A fost scoasă din casă pe ascuns prima oară pe scara de serviciu. Copilul nu trebuia plimbat decât acolo unde mama lui, întristată, nu risca să-l vadă. Olga, sora noastră răutăcioasă, geloasă pe această nou sosită și pe care toată lumea o primise atât de rău, o poreclise domnișoara de prisos. Singură în familia decepționată, învățasem să nu mai doresc nimic și să nu mai aștept nimic. Efectul plăcut al detașării mele începea să se facă simțit. Nu să vârșeam nici măcar aceeași greșeală ca ceilalți. Toți îi purtau pică lui Marie, nevinovată de a fi o fetiță și din această cauză era tratată ca o vinovată. Conștiința mea n-a avut de suferit de pe urma acestei nedreptăți." Mă duceam uneori să o văd în leagănul ei care fusese al nostru și sărutam pe furiș frunta ei mică de oarbă și priveam cu o milă ciudată mâinile micuțe, stele de mare care se deschideau în gol, rătăcite și tremurătoare. Capitolul 3. Două surori asemănătoare O femeie de spirit din secolul al XVIII-lea, lipsită de moștenitor masculin, spunea, Am în minte un fiu căruia n-am putut să-i dau naștere. După nașterea lui Marie, mama ar fi putut să repete aceste cuvinte. Părinții mei concepuseră în zadar în mintea lor ideea soției fiului lor, realizarea materială urmând un curs diferit și în ultimul lor copil alegându-se cu un dublu al meu. Marie a fost o a mea la care nu se așteptase nimeni. Îmi semăna atât de mult încât primele ei fotografii ar fi putut fi confundate cu ale mele. Odată trecută vârsta când se luau poze copiilor în cămășuțe, felul nostru de a ne îmbrăca, care nu avea să mai fie niciodată același după 10 ani, va îngădui să ne diferențieze. Sângele circassian care leagă Rusia meridională de Persia s-a manifestat la una din surorile mele mai mari, prin sprâncenele unite și la cealaltă prin părul negru și cârlionțat. Ambele sunt brunete, cu excepția lui Marie, la fel de blondă și de deschisă la culoare ca și mine. Se pare că noi două, născute dintr-o vena diferită și marcată de ereditatea nordului, curentul înghețat al Golfului Finlandei și-a creat drum până în inima pământurilor sudice, de unde au provenit părinții noștri. Suntem fiicele lor boreale. Un chip care a dispărut timp de 5 sau 6 generații revine ca un astru la orizontul omenesc. Când staua lui Marie, ieșind din cine știe ce noapte, s-a înălțat asupra vieții mele într-o dimineață, am crezut că îmi recunosc propria mea copilărie. O oglindă îmi răsfrângea imaginea ei mișcătoare. La 15 ani mă revăd așa cum eram la 5 ani. La 20 de ani mă regăsesc neavând mai mult de 10 ani. Marii, mă moștenește, are părul meu, are ochii mei, are de asemenea camera mea, și cărțile mele, și prietenia scumpei mele Vinion. La căsătorie a trebuit să renunț la lumea copilăriei mele. E soarta comună a tinerelor femei, și prin asta, căsătoria seamănă cu plecarea unei bărci. Îmi declarasem dorințele de vreme la 16 ani, astfel încât neavând timpul să-mi trăiesc copilăria, am rămas cu un fel de nostalgie pe care doar plăcerile noastre întrerupte ne lăsau. Cerută în căsătorie de către fiul cel mare al rudelor de la Can, îl acceptasem ca soț fără să ezit. Îl cunoșteam pe Andrei din cea mai fragedă copilărie, ceea ce mi se părea un avantaj enorm. Surorile mele mai mari se căsătoriseră cu bărbați despre care ignorau totul, chiar și numele de familie, cu trei luni înainte de a purta și soarta lor mi se păruse îngrozitoare. Unirea noastră disproporționată a fost repede pusă la punct. Marea diferență de vârstă dintre logotnicul meu și mine îi se părea tatălui meu singurul obstacol serios la această căsătorie dorită de el, așa încât se grăbise să-l înlăture. Dacă mai așteptăm încă șase luni, îmi spunea el, ai să fii doar cu puțin mai tânără în timp ce soțul tău va fi mai bătrân cu un an când se enumeraseră pentru prima oară calitățile viitorului meu soț, tata insistase asupra faptului că Andrei Mihailovic era fiul din prima căsătorie a unchiului meu de la Can, un unchi prin alianță și, în consecință, Andrei nu era vărul meu. S-ar fi putut spune că lipsa de legături familiale îi părea tatălui meu un motiv mai puternic în favoarea acestui ginere, mai important decât originea, averea sau sănătatea lui. Am fost căsătorită la Saint-Martin, Vechea parohie din Ținut, într-o zi din februarie și am zărit pe drumul spre biserică poteca cu spuma de mare pe care mersesem cu mama în așa faimoasă dimineață când mă îndrăgostisem de papagal. Văzând ciuboțica cucului și părăluțele de-a lungul gardului viu, mi-am amintit de emoția provocată odinioară de aceste flori. Nu mai simțeam niciuna acum, la ceasul când aveam să mă angajez pe viață. Mari m aștepta pe pragul vechii biserici. Trebuia să poarte trena rochiei mele și cum nu era decât un copil de șase ani, iar trena era foarte grea în timp ce mă îndreptam spre altar, i-am simțit micuțele ei mâini înclăștate pe stofă și trăgându-mă înapoi stabilită la Cannes împreună cu soțul meu, m-am simțit la început în Ținutul Mediteranean, cea mai înstrăinată nu numai de pe coastă, ci din Ținut și chiar de pe continent. Când la trei ani după căsătorie am primit îngăduința să mă întorc în Ținutul Basc și să petrec la tatăl meu o săptămână în fiecare an, am avut impresia că am făcut o mai mare călătorie în timp decât cea de la Nisa la Bordeaux și de la Bordeaux la Bayon, urmărite pe hartă. Revăzând vechiul meu univers, nu l-am găsit gol. Locul meu era ocupat a în mari. Pe păi ea o iubeam sau propria mea umbră? Am deschis încet ușa de la camera de studiu. Un cap blond era aplecat peste cărțile cumpărate odinioară la librăria Banquet pe vremea când fusesem școlăriță și când ne trebuia o scuză ca să trecem pe riu prin fața vitrinei magazinului în care papagalul verde, înlănțuit de trapezul său, îmi ținea inima anghiare, ca și cum ar fi fost făcută din semințe de floarea soarelui. Domnișoara Vignon, pe al cărui chip ani invizibile ai copilăriei mele nu lipseau, repeta aceeași dictare Primăvara în Bretania de Chateaubriand. Am revăzut pe marginea vechilor mele cărți măzgălite cu desene cu tocul și cu glume poreclele pe care i le dădusem. Istoria romană se chema Crasus, deoarece coperta ei era murdară. Cartea de aritmetică purta numele de Arșiloc pentru că era zdrânțuită, ca urmare a maltratării suferite prea des din partea unei fetițe care nu avea talentul matematicii. Notă. Cras înseamnă jeg în franceză, loc înseamnă zdreanță. Am încheiat nota mari a ridicat capul me-a surs mai înainte de a mângrățișa admira în mine pe tânăra femeie care avea să devină și niciodată în ea copilul care nu mai eram tulburate una de amintire cealaltă de speranță nu ne am putut privi fără emoție eram viitorul ei iar ea era trecutul meu viu asemănarea noastră care făcea oamenii să exclame ne da multă prietenie Sora mea e o parte integrantă din amorul meu propriu. În ce o privește, respect fără greutate porunca divină. O iubesc într-adevăr ca pe mine însămi. Dacă nu se ajunge vreodată în dragoste la acest grad de perfecțiune, greșala nu e oare a apropiat care nu seamănă întotdeauna decât atât de puțin cu noi? Marii și cu mine ne bucuram de fericirea de a place una alteia. Fiecare dintre noi, privind chipul celeilalte, va simți plăcerea mulțumirii de sine, fără să simtă însă rușine. Dacă cineva mă surprindea contemplându-mă în oglindă, fără îndoială că mi-a și ferit privirea. Admir însă, fără să mă simt vinovată, frumusețea nevinovată a lui Mari. Mă întrețin cu ea fără nicio reținere, fără să sufăr chinurile modestiei, congestiile pudorii. Pe chipul surorii mele copil am învățat să Semnele prevestitoare ale acestei misterioase înfăptuiri a naturii, din care eu nu fusem decât o încercare. Englezii au o expresie pentru a spune despre o femeie că e frumoasă, și has the looks, are priviri. Iar despre o femeie care nu mai e frumoasă, au să spună, the looks are gone. Marie avea priviri de îndată ce apărea. În anul când am plinit 15 ani, am avut prin ea revelația a ceea ce e în sine acest dar deosebit. O căutam pe mari prin luata de pe podul Fecioarei, într-o zi cu maree înaltă, la ceasul când oamenii se adună acolo pentru a vedea naufragiul soarelui. Corabia de foc începuse între timp să se scufunde în mare. Sora mea și domnișoara Vignon erau în întârziere. Mă așezasem pentru a le aștepta pe parapetul podului și priveam trecătorii luminați fără milă de razele furtunoase, ale unui soare pe jumătate scufundate în mare. Din acel loc și în acea zi, zărind-o pe Marie, cum apare dintre celelalte femei, am înțeles că frumusețea ei nu era o promisiune de fericire. E o clipă de fericire simțită, ceva care seamănă cu desnodământul fericit al unei mici drame matematice. Încercasem să fac o operație rapidă cercetând fiecare chip care trecea. Doream să aflu dacă adunarea trăsăturilor răspândite pe față avea să-mi dea suma exactă a plăcerii așteptate și de fiecare dată calculul s-a dovedit fals. Încercam acest mic sentiment de jenă și de neplăcere care urmează unei operații ratate. Toate femeile erau urâte. Brusc a apărut Mari. Brusc am avut satisfacția de a fi ghicit exact de a fi rezolvat problema. Evrica, descoperisem, am respirat ușurată. Suma trăsăturilor era cea așteptată de la adunare. Evident și trecătorii se desfătau